Dobrý večer, kamaráti moji. Za tromi dierkami, za dvomi uzlíkmi a za jedným strašným zakýchnutím bolo mesto. Normálne, celkom obyčajné. Nebolo obťahnuté čiernym súknom. Ak to bol smutný, tento preukázal inakšie, pretože čierne súkno stojí veľa peňazí a ešte sa doň môžu dať aj mole. Z toho normálneho mesta vyšiel z jedného dňa Gombík. Kotúľa sa, kotúľa a takto narieka. Ó, ja nešťastný, kostený kostenec, prečo ma tak zle prišli, že som sa odtrhol? Kde si ja teraz nájdem druhý, solidný zimník? Nariekal gombík, okrúhle slzy prelieval a kotúľal sa ďalej po hradskej. Odrazu postretne vreckovku. Dobrý deň, milá vreckovka, pozdraví sa gombík plačlivým hlasom. Som kabátový gombík, druhý od hora, toho času nešťastne odpadnutý. Ty vreckovka veľa vieš, pretože do teba sa strčí každý všetečný noštek. Povedz mi, kde je môj rodný kabát? Vreckovka potriasla kockovanými rožkami a povedala batistovým hlasom. Hapči! bám strašnú dátku a deviem, čo je kabát ja pozdávam len vre, vrecká hapčí ale ak chceš milý okostnicový gombík poďme spolu, bude nám veselšie lebo mňa tiež strátili st, hapčí lenže ja som na to zvyknutá gombík sa potešil poďme teda a šli Odrazu počujú z priekopy zúfalý nárek. Nuž zavolajú. Hej, ty priekopové nariekadlo, vyleza povedz, čo ťa trápi. Mm, červa pozemská, z priekopy sa začne súkať zelený had s oranžovými bodkami. zlakne sa gombík, vreckovka sa od strachu zloží vo štvoro, ale had sa hadí a vraví. Som nešťastná kravata, a chcem sa obesiť, lebo ma už nič na svete neteší. Si stratená ako my, však, opýtal sa Gombík. Ale kravata zaplakala. Oh, úzol Gordických, kdeže stratená? Horšie, som odhodená, zneúctená. Do priepastnej priekopy brhnutá zločineckou rukou stríkala dar. Keď ma dostal do daru od svojej sesternice Evelíny, povedal Nádherná kravata, ďakujem ti, Evelín. Vždy som túžil mať zelenú kravatu s oranžovými bodkami. Potom si ma obesil okolo hrdla, sadol si do auta, ale hneď za mestom zastal, strhol ma a zhodil sem do priekopy. Počula som len, že vraví, Hm, nie som salamander, aby som nosil na žalúdku oranžové škvrny. O, oh, hamba. A kravata sa znova žalostne rozplakala. Prestaň, povedal jej gombík. Ja som stratený z kabáta. Tuto vreckovka je vypadnutá aj z a ideme do sveta. Ak chceš, poď s nami, bude nám veselšie. Idú si, idú. Gombík, vreckovka aj kravata a hradská pred nimi dlhá, nekonečná. Pod večer ukonaní sadli si na kraj cesty. Sadli, zadriemali a v tuhom spánku nezbadali, že sa k nim priblížil akýsi muž. No prosím, zamrmľal si ten chlapisko pod nos. Človek nevie, kde ho šťastie čaká. A vzal gombík, vreckovku aj kravatu a strčil si ich do vrecka. Vtedy sa tí traja zobudili, k sebe sa pritúlili a zašepkali: Čo s nami bude alebo nebude? Chlapisko ide a ide smerom k mestu a takto si rozhutuje. Prečo by som vyhadzoval drahocenné koruny na autobus? Nedám ja korunu, ale hodím do samoobsluhovej šporky ten nájdený gombík. Skočí do autobusu a šuch hodí gombík medzi koruny a cestuje za ten kabátový gombík až na druhý koniec mesta. Na druhom konci vystúpi, vojde do svojho bytu, vyťahne kravatu a priloží si ju, či mu svedčí. Fuj, povie, keď sa uvidí v zrkadle. Kravata je síce nová, ale strašná. Hm. Pošlem ju bratovi, k narodeninám. nám. Hned ju aj zabalil a šiel na poštu. Ako dobre... Teší sa. Taký lacný darček sa mi už dávno nepodaril. Spokojne si odfúkne, vyberie vreckovku, utrie si zarosené čelo. Ale kým príde domov, čože to? Hm? Ha, ha, ha, pčí, ha, pčí. Kích a pčí, a pčí! Kých a kých a ešte kých. Ej ty kockovaná epidémia, nazlozdí sa chlap. Ja ti dám nádchu roznášať, ja ti dám kýchanie organizovať a pác. pacne milú vreckovku, ozem rovno na chodník. To by mal byť už koniec rozprávky, kamaráti moji. Ale nie je, pretože táto rozprávka, na rozdiel od iných, má konce až tri. Jeden koniec je ten že Gombík čupel medzi korunami v autobuse, od strachu sa triasol, pretože naň stále padali koruny a robili strašný hrmot. Už si myslel, že mu nadišla posledná hodina, keď odrazu to korunové bombardovanie prestalo. Kto si ho vysypal do tašky, potom nastvol a odrazu chmatla, energická ruka a počul. Aha, Gombík! Zase sa nejaký podvodník odviezol zadarmo. Ech, bodaj ich. Ukáž, povedal druhý hlas. Ten gombík by sa mi hodil. Práve včera mi taký odpadol zo zimníka. No, tak si ho vezmi. Aspoň dáky úžitok bude z neho. Onedlho žiaril už gombík na celkom peknom zimníku. Nebol to síce ten jeho, ale podobal sa mu na nerozoznanie. Okrem toho, Stal sa gombík prvým od hora. A to je v gombíkovskom živote naozaj veľké šťastie. A kravata? Nuž to je druhý koniec rozprávky. Dlho sa viezla vlakom. Potom ju ešte kadetade nosili a nakoniec ju doručili na adresu. Aladár, mastidlo, hrdlorezi. Strýko Aladár otvoril balík. Zbledol, a chytil sa za srdce a zádušným hlasom dychči. Evelina, kravata, priekopa, Evelina, kravata, priekopa. Dva týždne ležal strko aladárna, zápal nervovej systemizácie. Potom vstal, obliekol sa, uviazal si tú zelenú kravatu s oranžovými bodkami a povedal. Osud mi ju dvakrát nadelil, nebudem sa brániť proti osudu. Odvtedy ani inú kravatu nenosí. A kravata je šťastná, že sa jej konečne podarilo obesiť sa na nieko. Tretí koniec rozprávky. Nuža aj s vreckoukou to vlastne dobre skončilo, lebo vreckouka je taká kočujúca vec. Jeden ju stratí, druhý ju nájde. Kto si ju zodvihol z chodníka, vypral, aj vyhladil, Iba, že tá kockovaná neposedníca čaká na najbližšiu príležitosť, aby sa zase mohla niekam stratiť. Nuž čože s ňou, kočovnicou? Kamaráti môj, odoklial som sa dnes o oblečených rozprávok. Ak máte chuť, skúste si zahádať, o čom bude ďalšia osmička. O týždeň sa dozviete, či ste hádali dobre. Zatiaľ vám želám sladkú a... Dobrý noč. Vypočuli ste si poslednú, 8 osmiankovú oblečenú rozprávku. Rozprávku o troch pocestných napísala Krista Bentová. Hudbu zložil Milan Dubovský, dramaturgia Anna Klímová, zvuk Helena Valachová. režíroval Vladimír starší a rozprával Stibor Filčík. Vyrobil československý rozhlas Bratislava v roku 1969.